פרק ב' ויספור שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חוצב בהר ומנצחים עליהם שלושת אלפים ושש מאות. וישלח שלמה אל חורם מלך צור לאמור כאשר עשית עם דוד אבי ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו, הנה אני בונה בית לשם אדוני אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו כתורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים, ולמועדי אדוני אלוהינו, לעולם זאת על ישראל. והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוהינו מכל האלוהים. ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוהו. ומי אני אשר אבנה לו בית, כי אם להקטיר לפניו. ועתה, שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל ובארגבן וכרמיל ותכלת ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים אשר עמיד ביהודה ובירושלים אשר הכין דוד אבי. הוא שלח לי עצי ארזים בראשים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדי עם עבדיך. ולהכין לי עצים לרוב, כי הבית אשר אני בונה גדול והפלה. והנה לחוטבים, לכורתי העצים, נתתי חיטים מכות לעבדיך. קוראים עשרים אלף, ושעורים קוראים עשרים אלף. ויין בתים עשרים אלף, ושמן בתים עשרים אלף. ויאמר חורם מלך צור בכתב. וישלח אל שלמה באהבת אדוני את עמו, נתנך עליהם מלך. ויאמר חורם, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ. אשר נתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה, אשר יבנה בית לאדוני ובית למלכותו. ועתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי, בן אישה מן בנות דן, ואביו איש צורי. יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים ובעצים, בארגמן, בתכלת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת אשר ינאתן לו עם חכמיך וחכמי אדוני דוד אביך. ועתה החיתים והשעורים, השמן והיין אשר אמר אדוני, ישלח לעבדיו. ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון ככל צורכך, ונביא אם לך רף סודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם ירושלים. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר, אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו-3,600. ויעש מהם 70,000 סבל, ו-80,000 חוצב בהר, ו-3,600 מנצחים להעביד את העם.